Seguiu escoltant Ràdio Palafrugell, ja sigui des del 107.8 de l'FM, com si ho estigueu fent des d'internet, radiopalafrugell.cat, i nosaltres posarem la mirada en una activitat que té lloc aquest dimecres a la Biblioteca de Palafrugell, en parlem avui amb un dels autors d'aquest llibre del Senglat és e Inglot, un conte infantil, millor dit, que doncs, presenten a la Biblioteca de Palafrugell a dos quarts de sis aquest dimecres. I nosaltres parlem a continuació amb Jaume Centelles. Bon dia. Bon dia. Doncs Jaume, moltes gràcies per atendre la nostra trucada. Ets un dels dos escriptors, i és que aquest llibre on ha estat sí. escrit a quatre mans, tot i que té molta... hi ha molta gent al darrere, podríem dir. Sí. Sí. Tu conjuntament... Sí, dies, dies. Dic que tu conjuntament amb la Laura heu escrit aquest, aquest llibre, que forma part del projecte d'Acompanyart, de, aquesta associació que va néixer a Palafrugell ara fa, fa tres anys. Sí, nosaltres sortim a la portada com a, com a autors, però vaja, és un treball coral de, de molta gent que hi ha al darrere. Si veniu de a presentació, alguns hi serem. Mm -hmm. eh, de fet, la, com tu dius, l'associació va néixer fa tres anys aquí dal a la, la zona de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 a buscar maneres com atencem o com ajuntem o com fem que els, que els infants i les famílies perdin aquesta por, entre cometes, o aquest desconeixement del que es fa al, al, al CAP. Estimular els hàbits saludables, eh, acompanyar la visita del, dels alumnes o dels nens al, al centre sanitari de manera tranquil·la i agradable, i per això quan ven visitar l'Hospital de Palamós i el CAP de Palafrugell... Mm -hmm vaig quedar queda flipat de, de, de la cosa tan preciosa que havíem muntat amb, amb aquests espais tan, tan ben pintats i tan, i tan bonics llavors ens hem anat trobant durant aquest temps periòdicament de vegades a Granollers, de vegades a Barcelona de vegades a Palamós de vegades a aquí i allà i si no havia correu electrònic o via WhatsApp ens hem anat comunicant uh -huh. i una de les coses que vam fer va ser aquest primer compte als Senglats i Inglot que és, això va adreçar a infants entre 4 i 7 anys, diguem, o sigui, entre cicla infantil i cicla inicial de, la, de les escoles i a través d'un personatge que és fantàstic i meravellós que és la Loa, que és l'ànima del l'esprit que tots tenim, que tot tenim la bonomia que tot es porta a sobre i que està representat per per una per una companya, l'Aster que es disfressa i fa una cosa meravellosa, mm -hmm. també hi ha el Raül que és el que ha il·lustrat aquest aquell conta de manera fantàstica i un bon rollo, que la veritat és que fa molta peixoca al grup i, i tot ha estat facilitats, tant des de l'editor que, que va dir sí, sí, endavant, tirem endavant. La, les persones que han col·laborat bé aquests dies, avui avui mateix es penja a al web de la XTEC, de la xarxa telemàtica educativa de Catalunya, sí. un joc per fer des de, des de, inter, des de casa, des de l'escola, des de casa, que es diu un joc a que és una... una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 des de la veu com, crec que es diu, neus, Neusmar, sí. no, Neusmar, i grups com el Xiula, i grups com la, el Pot Petit, que segurament tothom els coneix, o, o el Tonietti, o les noies de la Macedònia. Bé, bueno, una cosa que dius, aquest país val la pena, tu. La veritat, la gent que aquest país nostre val la pena, quan, quan demanes col·laboració desinteressadament, tothom s'hi aboca i, i dius, quina sort que tenim d'estar aquí on testem. Llavors, I el conte pues, és això, una petita historieta d'un senglar que té cinglot, que és una cosa que, pot, que ens pot passar, i aleshores prova totes les possibilitats de, de, de bufar, eh, espantar-lo, veure aigua al revés, i, i no se'n surten. Llavors, el pare li diu i diu va, tira, tira, que hem d'anar cap al centre mèdic. El ell no volia. Allà pues, passa una sèrie d'aventures molt divertides, que és com una mena de recorregut. És un viatge d'anar i tornarà pel centre mèdic. A veure què que sí si el troben, no? però el senglar desapareix misteriosament. I a través del personatge Loa anem passant per diferents espais, el centre, les vacunes, les al·lèrgies, els dentistes, etcètera, no? per conèixer una miqueta aquest món i desmitificar-lo i, i estimar-lo, si és possible. Uh -huh. I, I això és el que farem demà. Demà suposo que cantarem la cançó, suposo que explicarem el conte i vindrà... Vindrà algú de l'hospital, el doctor Nacho, este aquí l'hom, Nacho... ah, no, no mm. coneig, el director de, de, de, del, del de palafrigell. de, de palafrigell uh -huh. vindrà la regidora d'educació, la Mònica Alcalà, la bibliotecària, la Carme Farnol que és una crack uh -huh. i bé, entre tots farem, crec que farem una cosa divertida serà una, una presentació molt, molt coral, la veritat és que, és que sí ara tu ens, ens ho explicaves eh? amb, amb aquest, doncs, com vas conèixer l'associació i, i doncs, després com vas iniciar doncs, a, o com et vas engrescar a fer sí. aquest llibre doncs, al final aquest senglar no?, que té por d'anar al cap eh, suposo que eh, és, un, és un fet molt habitual no? quan hem estat nens, eh, segurament doncs, quan hem hagut d'anar al metge o així no, no en feia gaire gràcia i tot era una miqueta també per l'ambient, eh? una miqueta aquesta, eh, tot, tot, tot, tot tan blanc, tot tan pur, sí. i el fet d'aquestes doncs, il·lustracions que ja es van fer fa un, un parell d'anys en eh, aquí a l'Hospital de Palamós, també al cap de Palafrugell, doncs fa que siguin espais més propers, no? Que els, els nens i nenes us sentin doncs, una micaeta més més càlids, no? Sí, sí. No, i simplement tu, no sé si tan ha t'ha ingressar mai a a l'hospital. Uns... Sí, jo m'he donat alguna vegada que m'he tingut alguns percances que diuen... Mm -hmm. que diguen i arriba allà, et posen aquella bata, tu, i et pos, ja estàs ja malalt, saps? Només no m'ha posat aquella bata, amb el tall pel darrere, i els nens igual, un, fer unes bates més agradables, si s'han d'hospitalitzar, eh, que, que, que hi hagi una sala d'espera de, que puguin jugar, que està tranquil. Mira, el model el tenim aquí a Sant Joan de Déu, Esplugues, que hi ha un... Que ha, a darrere hi ha molt diners i mm. una cosa molt ben pensada, però això ve d'Amèrica, a Amèrica hi ha en el Church Life unes, una mena d'infermeres, psicòlogues que cuiden tot aquest, aquest acollir, aquest com diu l'associació, que, que m'agrada molt el lema, no? humanitzem la sanitat, aquest, aquest bus, donar-li l'adressant humana, que, que el nen pugui no tenir por d'haver el doctor, la doctora, la, la infermera, amb la bata blanca, que que pugui tenir temps la infermera o el doctor qui sigui per parlar amb ell i, i, i atensar-se d'una manera més tranquil·la i no anar per feina, saps? Uh -huh. No es tracta de que, de que li curen la malaltia, sinó que, que també, clar, naturalment també, sinó, bueno, acollir-lo d'una altra manera més agradable i més amable. Amable uh -huh. seria la paraula. Això anem sempre tan de pressa, tan de pressa, vas al metge i tothom, la visita 5 minuters i siguientes, siguientes, siguientes, que, que al final no saben ni, ni el nom del nen. Mm -hmm. Això al final és una feina, doncs, també no, no, clar, no, només volem posar la mirada sobre els metges, sobre les infermeres, sí. que, que ells al final també, doncs, si, si tenen molta llista espera doncs, també clar, s'entén, no?, que a vegades vagi una miqueta de pressa, al final és una, una feina també, doncs, de poder eh, intentar doncs, donar, dotar millors serveis en els centres sanitaris, per tal, doncs, que cada pacient, doncs, pugui tenir més temps amb el seu metge o amb la seva infermera. Al final és una, una feina una miqueta de, de diversos sí, factors, també, no? i educar la família. Mira, aquí ara tenem un, un problema, diguem-ho així, un problema gran, que és amb l'obesitat infantil. Aquest és un problema, obesitat... Perquè s'estem veient a les escoles, uh -huh. que nens ja patit de 3, 4, 5 anys, ja estan amb sobrepes. I dius, ostres, què està passant, no? Que, que potser té, té a veure amb, amb, amb la amb la crisi econòmica o, i menges barato i malament i tires de, de, de, de, de fritangues i de tot doncs això, doncs mm -hmm. hem de també arribar a les famílies de dir escolta, verdureta, fruita, eh, cuideu l'alimentació dels vostres fills, que això és important, que això els farà viure més, els farà viure més saps, més feliços, més, més, més, més intel·ligents fins i tot. Mm -hmm. sí. I per això a nosaltres des de l'Avesant, eh, aquí heu comptat, està... He pensat en, en un lema que diu la, la lectura, perquè nosaltres defensem la lectura, la lectura també cura i a través del, de la lectura i dels llibres i de, de donar informació i donar idees, pautes, maneres de fer, crec que també podem incidir des de l'escola mm -hmm. en, en, en fer un, una societat més saludable. Al final doncs, des dels centres educatius ja doncs, siguin des de les escoles infantils o, o primàries. Doncs, eh, ja s'han dut a terme algunes activitats en aquest sentit hi no? sí, doncs, ja, no sé què es durant un període de temps de, del curs escolar eh, cada dia de la setmana doncs, en certes escoles es dona una peça de fruita per esmorzar els, els nens i nenes. Això venia sí. que des de poder aquest any ja no es fa o fa un parell d'anys que no es fa per tema de pressupostos però sí que no és no, sí, sí, sí, eh, si no es fa és igual, però el, el, les escoles ja diuen, escolteu, el dimarts és el dia de la fruita, sí. o el mm. dia que sigui, no? I tots els venen allà amb el plat, amb la mandarina o el que els hi prepari la mare. Mm -hmm. Que no et venen amb la, amb la bolleria industrial que això dius, ostres, això no anem bé, no anem bé. Això també serà sí, un sí. dels temes que podíeu tocar en següents uh, recursos literaris que prepareu a acompanyats perquè entes entès, eh? Uh, Corregeix-me sí. si no, Jaume, aquest és el primer però crec que teniu sí. fer-ne més, no? Sí, sí, sí, sí. sí. Passa possiblement el segon ja anirà adreçat a una població una miqueta més gran. Uh -huh. Aquests és per de, ja dic, de 4 a 7 i el següent estaria bé que fos més adreçat a adolescents a, o entre alumnes de 9 a 12 uh -huh. o en aquesta franja d'adolescents que també tenen els seus problemes. Uh -huh. I si no ja et dic, ara t'he parlat de l'obesitat però hi han, hi ha altres històries. Mira, aquells dies, precisament aquells dies i <ríe> és molt divertit perquè m'arriben inputs des de molts llocs de el tema dels polls I això també és un, un tema que preocupa molt a les famílies i a les escoles. No sé què passa, però quan arriba aquesta data, patapam, les notes que surten de les escoles cap a les famílies. Escolteu, reviseu els caps dels vostres anys que han trobat polls a, a la classe de tal i des de qual. Ostres, si dius, com és possible això? Sí, sí. Amb la netedat que tenim que cada any ja aparegui el tema dels polls a les escoles, que és curiós. Aquest també és un tema, perquè... Eh, es creen al voltant d'aquesta aquest, història moltes llegendes urbanes mm -hmm. de l'estil de dir els van només van als caps més nets o de dir són les farmacèutiques les que hi posen allà sí, no? els que... pollos als caps del temple i unes coses increïbles sí. Aquest podria un tema també, bueno, hi ha molts temes de sanitat i de salut i de, i de bona vida i de bons costums. A final I de fer doncs... esport, saps? Per exemple, l'esport també és un altre tema. Uh -huh. Acostumar els nens a fer un esport i moure's molt i caminar i jugar i compartir. Uh -huh. Al final són molts els temes que des de doncs, les aules es poden tocar. Tu has estat ja un mestre durant 40 anys, per tant doncs, tens aquesta experiència i també doncs, eh, tens aquesta sapiència, en el sentit doncs, que tu has vist passar moltes generacions per tant, no sé si ha canviat molt, o canviava molt els, els teus primers inicis de, com a mestre en el sentit doncs, de la eh? doncs ja del que menjaven o també fins i tot d'altres activitats que feien fora de l'escola perquè abans no era tan habitual que els nens fessin activitats eh, extraescolars, que se'n diuen, i ara doncs, eh, és un fet doncs, molt recurrent no? però a vegades no només ho focalitem en esport sinó poder eh, ens centrar en, en que tinguin doncs, més... Eh, més habilitat amb, amb llengües estrangeres o amb, sí. o amb altres eh, temes relacionats amb, amb, amb temes escolars com matemàtiques o, o altres eh, matèries. Ah, això ha canviat molt no? no i jo estic content perquè veig que l'educació avança, avança molt. També és veritat que hi ha coses a millorar per a la de les agendes dels nens. Això s'ha de millorar. No pot ser que un nen tingui més, més hores de feina que, que, que el seu pare o que la seva mare. Uh -huh. Que de vegades també eh, hem de buscar... Dir, és necessari que el nen pugui jugar, tingui temps per jugar, tingui temps per avorrir-se, per tocar-se la panxa i tingui temps... O sigui de, de vegades sí que hi ha famílies que es carreguen a les 8 del matí a, a l'escola perquè hi ha l'acollida, després hi ha les classes, després el menjador, que si el judo, que si a la piscina, que si el d'anglès, que si el bàsquet... Ostres, que busquem-li també a les criatures temps perquè puguin estar a casa tranquil·lament amb el pare i la mare, o jugant ells sols, amb els germans, el que sigui. Sí, però sí que, de, com tu me'n preguntaves, de, de fa 40 anys en Sa, no es pot ni comparar amb l'educació. Això ho tenim molt bé. I els mestres estan molt més preparats ara que quan... Com que fa 40 anys. I al final això també ha estat més feina per vosaltres, eh? Perquè és una, quan hem parlat sempre quan parlem d'educació i quan parlem amb mestres o professors, al final sempre acabem allà mateix, eh? Que la formació vostra no acaba quan acabeu la carrera, sinó que ah, no. deu anar formant any res any. Sí, bueno, però això és, és que és així, eh? no, no, no només a la feina de, de, de mestre, sinó a, a moltes, a moltes sí. altres feines, la formació contínua hauria de ser un leitmotiv de, de tot i nosaltres formar-te contínuament, no com a mestre sinó com a persona mm -hmm. o com, doncs mira, com a la vostra feina de periodistes o, o abans parlàvem de, de la sanitat o, o clar que has d'anar formant has, has de trobar espais, moments per compartir el que saps, per compartir errors perquè no tornin a passar, etc. Mm -hmm. La feina de mestre sí que és veritat que és l'única o de les poques que ens trobem dissabte, en dissabte fora del nostre horari laboral de vegades per canto de la teva butxaca i som una, una, una espècie que es requereix molta, molt ànim i molt de, de positivisme. Jo les persones que conec o les mestres que m'envolten són tota gent extraordinària, abocada a la feina i que al seu cap només pensa amb això no? en, en l'escola i millorar cal. Sí, al final al és final, molt, vocació, sí. molt vocacional, gent que, aquestes persones que us dedicau més temps que no pas, potser hi ha gent que doncs, al final, poder, mira, s'hi ha dedicat per altres sí. motius, però la majoria són, és perquè és una vocació i al final, eh, sí, potser una... et dius, ostres, ara haig d'anar aquest dissabte a fer un curs d'això, que a més a més m'haig de pagar jo, però bueno, final ho acabes fent per això, per aquesta sí. dedicació, per aquesta estima no?, que tens per aquesta feina. I a, a mi és una paraula que m'agrada. Sé que no està ben vista de dir que és una feina vocacional, però a mi m'agrada, i crec que és d'estimar la, la feina que fas. Has de ser bon professional, naturalment, que sí, fer-ho bé i, i tenir els coneixements. I les... Però crec que una mica d'estima de, a la teva feina es deuria de les de tenir aquesta vocació. I si no la tens, doncs mira, hi ha altres feines que potser faràs més profit. Mm -hmm. No sé. Bé, amb en Jaume Centelles ja, ve, ja veieu, eh, hem anat parlant una miqueta de tot eh, hem començat parlant de la presentació d'aquest llibre que tindrà lloc eh, com dèiem aquest dimecres a dos quarts de sis a la Biblioteca de Palafrugell eh, Jaume, per, per acabar al voltant d'aquesta conversa i també doncs, del llibre eh, hem, hem dit que no, no, no, no només l'has escrit tu, com ha estat també treballar amb, amb la Laura Lagunes que també és, és mestre d'educació de, primària, no? Sí, la Laura no podrà venir perquè clar, ella treballa per aquí es plugues a l'escola i no li dona temps de venir. Mm. Però és, és companya del grup de treball, de la sessió de mestres de Rosa Sensat i és una mestra que jo necessitava algú que estigués en actiu perquè bueno, jo ja fa uns tres o quatre anys que em vaig jubilar, cinc cinc 5, 5 anys que em va jubilar i necessites el contacte. I, I vaig dir, va, Laura, enrotlla't i entre els dos segur que això surt, surt molt millor. I mm. sí, sí, les, estem molt contents de com ha quedat el producte, el compte i demà si veniu cotxa' den dos plegats. Doncs aquesta presentació que és molt coral tindrà doncs la presència a més a més d'en Jaume i d'en Raúl Castillo, l' d'aquest llibre i de, doncs, també de, de la Loa sí. tindrà també la Carme Fenoll com ens ha comentat el propi eh, Jaume en Nacho Pascual el director del Cap de Palafrugell, la Neus Mari acompanyada de, també de l'Eilio per fer donc per per interpretar aquesta cançó i a més a més també la Mònica Alcalaca doncs, ens acompanyarà com a regidora d'educació de, i que també doncs, for, va, va formar part d'aquesta primera llavor llavor d'acompanyat També tindrem doncs a Isabel Muñoz donc com a representant de, de, de, de l'entitat una presentació que doncs, tocarrà molt molts temes eh, i també tocarrà molt serà molt transversal hi haurà música i hi haurà eh, il·lustracions parlarem de, de, de llibres per tant doncs tothom convidat a eh, Jaume, només agrair-te doncs, que ens hagis pogut atendre i ens ah, hagin, parlat, doncs, hagin conversat al final també de, de l'educació d'avui en dia i de com era fa 40 anys i cap on ha de caminar aquesta educació Molt bé, gràcies a vosaltres, fins demà